133. Tehnicile de viață lungă De obicei, terminologia chineză distinge daoismul filozofic, dao jia, literal școala daoistă, de daoismul religios sau religia daoistă, dao jiao, literal secta daoistă. Unii autori consideră această distinție justificată și necesară. Pentru ei, daoismul lui Laozi și Zhuangzi este filozofie pură în radical contrast cu încercarea de obținere a nemuririi fizice, obiectiv central al religiei daoiste. Un alt grup de cercetători susține unitatea fundamentală a tuturor formelor istorice ale daoismului. Într-adevăr, atât metafizicienii și misticii, cât și adepții căutării imortalității fizice, împărtășau aceeași concepție paradoxală a lui Dao și urmăreau același obiectiv, să reunească în persoana lor cele două epifanie ale realității ultime, Yang și Yin, materie și spirit, viață și moarte. Dar distinția între daoismul filozofic și religia daoistă este utilă și poate fi reținută. Celul ultim al adepților era dobândirea imortalității fizice. Ideograma pentru cuvântul nemuritor, Xi'an, figurând un om și un munte, sugerează un eremit, dar formulele cele mai străvechi reprezentau un om care dansa, cânturându și mânecile ca o pasăre. Adeptul pe cale de a dobândi murirea, avea trupul acoperit de pene și arip și i pornau din umeri. Nota 30 Despre relația dintre aripi, fulgi, zbor magic și daoismă vezi Kaltenmark. Se știe că pana de pasăre este unul din simbolurile cele mai frecvente ale zborului șamanic. Închei nota a orca la cer în prima zi era formula consacrată pentru apoteuza finală a maestrului. O a doua categorie îi cuprindea pe adepții care trăiau timp de sute de ani într-un fel de paradis terestru. insulele minunate sau Muntele Sfânt cu luni, Nota 31. Este vorba despre imaginea exemplară a teritoriilor paradisiace care se sustrag timpului și sunt accesibile numai inițiaților. După istoricul Sima Chian, mai mulți reci din secolul 4 și 3 înaintea ei noastre ar fi trimis expediții într-o căutarea acestor insule supranaturale. Închei nota, ele reveneau din când în când în lume ca să transmită formulele nemuririi trupești anumitor dând să le primească. În sfârșitul a treia categorie, îngloba pe aceea care nu căpătau acces la paradisurile terestre decât după moarte. Dar această moarte era aparentă. Ei sau în sicriu un sceptru, o spadă sau o pereche de sandale, cărora le dăduseră aspectul trupului lor. Este ceea ce se numea eniberarea cadavrului. Nemuritorii erau reprezentați câteodată ca având un craniu uriaș, semn că înmagazinaseră în creier o mare cantitate de energie yang. Adeptul are la dispoziție mai multe tehnici de prelungire a vieții. Principiul lor fundamental constă în a hrăni forța vitală, yang xing. Deoarece există o perfectă corespondență între macrocosmos și corpul omenesc, forțele vitale pătrund și ies prin cele nouă orificii ale trupului. Este important așadar ca ele să fie supravegheate cu mare atenție. Daoiștii disting în trup trei părți, numite câmpurile de cinabru. Câmpul superior este localizat în creier, al doilea lângă inimă, al treilea sub buric. Nota 32 Reamintim că cinabrul sau sulfura de mercuri constituia elementul de bază pentru prepararea elixirului vieții veșnice, în cei nota. Practicile dietetice au un obiectiv precis, hrănirea organelor cu alimente și plante medicinale ce conțin energii specifice. Amintim că regiunile interne ale trupului sunt locuite nu numai de zei și spirite pasnici, ci și de alte ființe malefice. Cei trei fiermi care locuiesc în fiecare din cele trei câmpuri de cinabru devărață vitalitatea adeptului. Pentru a scăpa de ei, acesta trebuie să renunțe la mâncărurile obișnite, cereale, carne, vin, etc., și să se nutrească cu plante medicinale și substanțe minerale menite să-i ucidă pe cei trei demoni. Eliberându-se de cei trei demoni interior, adeptul începe să se hrănească cu rouă sau cu sufurile cosmice. El nu inspiră numai aer atmosferic, ci și emanații solare, lunare, stelare, după unele rețete atestate în secolul 3 era noastră, Emanația soarelui trebuie absorbită la amiază, când Yang este în plină putere, și aceea a lunii, conținând IN, la miezul nopții. Dar mai ales trebuie reținută respirația. Printr-o vedere interioară și o bună concentrare a gândirii, omul își poate vizualiza respirația și o poate călăuzi către cele trei câmpuri de cinabru. Dacă își poate reține suflu pe o perioadă de o de respirații, el obține nemurirea. Un procedeu special se numește respirație embrionară, Tai Xi. E vorba de un suflu interior în circuit închis, similar a celui al unui făt în sânul matern. Nota 33 Adăugăm că respirația profundă și tăcută a extazului se asemănă cu respirația animalelor în perioada hibernării și se știe că spontaneitatea și plenitudinea vieții animale constituia pentru chinezi modelul prin excelență în perfectă armonie cu cosmosul. Închei nota Revenind la temelie, revenind de la origine, Bătrânețea este alungată, omul se reîntoarce la starea de făt. Respirația embrionară nu este precum pranayama ioghină, un stadiu preliminar al meditației. și această practică face cu putință o anumită experiență extatică. După tai bing king, se poate ajunge printr-o vedere interioară să în zeii care să lășluiesc în cele cinci organe. Tai bing king se scrie t i spațiu b i g liniuță Q. -g. Ei sunt de altfel aceiași cu care locuiesc macrocosmosul. Prin meditație, adeptul poate intra în comunicare cu ei și îi face să-l viziteze și să-i fortifice trupul. O altă metodă de obținere a logenvității comportă o tehnică sexuală, care este în același timp un ritual și un mijloc de meditație. Practicile zise ale camerei de culcare, fang shong, se dă o mare vechime. Celul lor este de a argumenta vitalitatea și de a asigura viață lungă și procrearea copiilor de sex bărbătec. Dar tehnica daoistă, calea Yin, a nemuritorului Yang Zeng, secolul 1 era noastră, constă în a întoarce sămânța pentru a repara creierul. În fund este vorba de același ideal de ataraxie, specific daoist, a evita împrăștierea energiei vitale. Adeptul trebuie să înfăptuiască actul sexual fără emisie seminală. Abținerea face cu putință circulația în interiorul corpului a sămânței, amestecată cu respirația, mai bine spus, urcarea sa din câmpul de cinabru interior, până la câmpul din cap, pentru a revitaliza creierul. În mod normal, amândoi partenerii profită prin acest rit. Un text din secolul al v era noastră precizează că prin meditație desăvârșită, bărbații și femeile vor putea practica metoda vieții eterne. Prin meditație, cei doi parteneri trebuie să pierdă conștiința trupului lor și a lumii interioare. Apoi, după ce au rostit rugăciuni, bărbatul trebuie să-și concentreze gândirea în rinic, iar femeia în inimă. Este metoda de a nu muri. Nemuritorul Rong Cheng Kong cunoștea în mod desăvârșit metoda de a repara și a conduce. El își trăgea esența din femela misterioasă. Principiul său era că spiritele vitale care locuiesc în vale nu mor, căci prin ele se întreține viața și se hrănește respirația. Părul lui care albi a devenit negru, dinții care căzusele i-au crescut iarăși. Practicile lui erau identice cu cele ale lui laoții. Se mai spune că el a fost maestru lui Lao Tzu. Unii adept aplică o metodă care a fost ocotită drept vampirism și care a fost condamnată ca neortodoxă. Practica constă în a absorbi energia vitală a femeilor cu care adeptul se împreuna. Această energie, provenind de la însăși sursele vieții, procura o longevitate considerabilă. Unul din obiectivele principale ale tehnicii sexuale daoiste este acela de a uni sămânța cu respirația în câmpul de cinabru inferior și de a forma acolo de desubtul ombilicului embrionul misterios al noului trup nemuritor. Hrănit numai cu respirația, acest embrion se dezvoltă într-un corp pur, care la moartea aparenta adeptului se desprinde de cadavru și se duce lângă ceilalți nemuritori. Pentru a reface creierul, adeptul trebuie să absorbă o mare cantitate de int. De aceea, el își schimba cât mai des partenera. Această practică a dat naștere mai târziu la împreunarea respirațiilor, ceremonii atât de criticate, mai ales de către budiști. Dar o asemenea orgie era rigulos, rituală. În fond, ea vine din ceremoniile agrare ale protoistoriei. Se poate decela în practicile sexuale daoiste o anumită influență indiană, în special aceea a tantrismului de mâna stângă, care elaborase o metodă yoghină de a obține oprirea atât a respirației cât și a emisiei seminale. Ca și în tantrism, terminologia sexuală daoistă se referă atât la operații mentale cât și la experiențe mistice deopotrivă.